Пісня 23. Зміст 23-ї пісні. Вечір 39-го і ранок 40-го дня. Евріклея приносить радісну звістку Пенелопі, яка йде разом з нею до бенкетного покою. Пенелопа не зразу впізнає свого чоловіка. Щоб обманути жителів міста, Одісей розпочинає шумний танок. Обмившись у купальні, він повертається до Пенелопи і, відкривши їй таємницю, розвіює всі її сумніви. Усі лягають спати. Одісей і Пенелопа розповідають одне одному свої пригоди. З настанням ранку Одісей іде до свого батька Лаерта. Пенелопа впізнає Одіссея. Вийшла, радіючи серцем, до верхніх покоїв старенька, оповістить господині, що дому вже муж її любий. Жваво коліна їй рухались, ноги її поспішали. Стала вона в головах господині і так їй сказала. Встань, Пенелопо, дитя моє, любе, на власні очі зараз побачиш того, за ким увесь час так тужила. Вдома вже твій Одісей, хоч і пізно, але повернувся, поубивав женихів він з що дім руйнували, нищили наше надбання, над сином насильства чинили. Мовить озвавшись до неї, тоді пенелопа розумна. «Матінко, Люба, чи розум тобі не боги помутили? Можуть безумних вони із великорозумних зробити, і безрозсудну людину вчинити розважною можуть. Розум ушкоджено твій, або він у тебе здоровий. Нащо глузуєш ти з мене, коли так болить мені серце?» «Мову облудну ведеш, і при тьмом от солодкого будеш сну, що усю огорнув мене, любі склепивши повіки. Я ще ніколи так міцно не спала від дня, коли раптом в зло Іліон той бодай би не згадувати муж мій поїхав. Отже, спускайся назад і до нижніх вертайся покоїв, хай би, но інша жінок із моїх чілядинок прибігла». Звістю такою до мене й отак би від сну розбудила, я б насварила її і зразу б тоді відіслала знов до кімнати. Тебе лише старість від цього боронить. Відповідь мовила їй тоді няня стара Евріклея. Я не жартую, дитя моє любе, але ж бо насправді, дома вже твій одісей. Кажу тобі, він повернувся. Це той чужинець, якого у домі всі так зневажали. Знавте давно телемах, що він повернувся додому, тільки розважно дотримував батькових намірів тайну, щоб на зухвалих мужів він помститися міг за насильство».